Gais, soilentzullar gustioei, omandegirratia da Herrenteriko Kristobal Gamón eskolako mailakoen irradi tailerra. Gaurko sai, gaurko sai o lagunen artean hauen artean egingo dugu Igorleren nairabraien eta izan gara. Iratetaderra baztero egingo dugu eta zuen gustoko izatea espero dugu. Iratti Taylorerrean gure eskolako menu hartu betetxea ekitaldeak eta beste helbistea batzuk entzungungu dituzue. Igarkizunak ere izango ditugu eta beraz zuen parte hartzea espero dugu. Gure saiioa entzun eta, Parte hartzeko oberena gure gure web horrian sartzea da wwwwwwww.egi.wordpress.com Eta sarrera ondoren saioarekin hasiko gara. Adi belarria mandoegi datiamartx da eta! Joarekin azteiko azteunetako menua zein izango den izango dizuegu. astelena lehena martsuako eta ba amaika, purea, zanabriekin, bigarren platerako a, ari, aragia, arrautxekin eta bukatzeko fruta. Da pirilak bat azte lehenan, artean, tilta gaztelar, erara legatz solomoa r rrmako erre, ma, erara mayonesa fruta ogia astek asteasketa dago abirilabi espinakat tomateekin xar xerra asenareekin tuta Oste gunean apriak iru lehkak patatekin oiazko pa, aperra txampiñoi ogit txampiñoi saltzan lau urta doko entzalada, jogurta eta ogia Oste chi chiio yak espinakekin is iz, isokin amuarra freskoa ladean ura sa eta ogia hon oh, egin zer permin <totipasarra> este honetan urteak nortzuk egingo dituzten ezago izango dizuegu. Adi egon, aste honetan hau tira behar diezue belarritik eta apirilak 14an Alaitz Nieto 14garren maila. Apirilak 6 Sandra Ramos 3 maila eta apirilak 9ean Maider Santzez 3garren maila. Sori honak denoi eta urte azto Asko Aurreko aztean liburu berri bat argitaratu zuten eta beritzen burua hauzen historioz beteriko odeiak, pazegoen odei bat, historioz beteta zegoena eta neskabatiko zen bere historiak jakiteko. Urrengo aztean portabentura ara juango gara irugarren mailakoak. Txantza da, eh? Ostiralea jubilatu zen. Hagoek izan dira mando albisteak. albiztea. Eta barna Hosei, emendazen zuko jekik egin duna Asteonetako zaiua bukatzen ari da Baina bukatu baino lehen Asteonetako lehiaketa egin bar dugu Baina hori baino lehen Aurreko astekoa gogoratuko de, dugu Aurreko asteko egarkizuna Hortzadarra zen Eta azmat Tzailek, hauek izan zarete. Kaixo lagunok gu anai eta iratze gara. Igarkizunaren erantzuna hau da, hortzadarra. Zuen hierra zodi bertigarria da. Gorka eta julen kaiz, kaixo lagun. Gure ustez hortzadarrak on, on, on, da ondo pasa eta txokolate asko jan. Hahahaha ja, Hahahaha ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Igore taneko gurtu. Kaixo, Hortzadarra uste dugu dela. Jolene eta tamayo. Kaizo guk uste dugu hortzadarra or, dela. Agur... Kaizo zara eta laura gara hon. Hortzadarra dela uste dugu. Agure eta undo pasa. Guk mojameteta larri gara. Gure erantzuna hau da. Hortzadarra. Endika taia gara gure ustez hortzadarra dela uste dugu. Agur. Kaixo Sanrayt anerea gara eta gure ustez on hortzadarra dela uste dugu. Agur. Kaixo gungnaire taia gara. Gure erantzuna hortzadarra da bi musu bakoitzako. Agur. Kaixo gu izan eta kilian gara gure ustez hortzadarra Da, jupi! Kaixo, honekotaket bingara. Hau da gure dantzuna, hortzadarra. Kaixo, lagunok gu aizia eta garazi gara. Gure ustez hortzadarra da. Beste bat arte. Agur! M maialen eta malen. Kaixo, gure ustez hortzadarra da. Agur! Lehenengo maia gara. Hortzadarra Erromako zubia zazpio koloreko zubirik ederra, Muax, ezkerrik asko. Mil azker den ohi partetzeagatik eta orain bai orain aste hoetaako idarkizuna. Agi denok. pititaki patataki zer den nordaki. ez badu zuibilinail lapurtuaren bila zain ezazu ongi etxean igarkizun, igarkizun erreza ezta beno laguntza behar badu zue zuen eskatu zuen irakaslei edo etxean eta erantzula bidali www.mandoegi.warpes.com web gunearen bitartez bukatu gazaioa urren guaztean Itzikor garagur, ondo pasastea eta asko ikasi. Nagu